בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה ל"ז, מיוסד על תורה ע"ד, בליקוטי מרונטיניאנה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלינו ואלי אבותינו. עושי ניסים ונפלאות בכל דור ודור. ערב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל לבי נפשנו, והנפרע לנו מצרנו. שתרחם עלינו ברחמך חרבים ותעזור לנו בישועתך ונפלאותיך הנוראות. שנזכה לקבל ולקיים את ימי הפורים הקדושים בזמניהם כראוי. שנזכה לקיים כל המצוות הקדושות הנוהגות בפורים בקדושה ובטהרה גדולה, בשמחה ובטוב לבב, בגילה, ברינה, בדיצה וחדווה רבה ועצומה מאוד. עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכוונותיהם ותריג מצוות התלויים בהם. ריבונו של עולם, כבר גילית אוזנינו שכל הניסים והנפלאות שעשית על אבותינו, אשר עליהם נקבעו הימים טובים הקדושים, כולם נעשים ונתגלים ומאירים בכל דור ודור, בכל אדם ובכל זמן. ואנו צריכים להמשיך קדושת פורים וקדושת כל הימים טובים והערת הניסים ונפלאות שנעשו אז בכל שנה ושנה, בכל דור ודור ובכל אדם ואדם בפרטיות. ובכן באתי לפניך עושה ניסים ונפלאות בכל דור ודור, ובכל יום וכל עת ובכל שעה. למדני והורני וחונני וזכני שאזכה לשמחת פורים בשלמות באמת, שאזכה לשמוח מאוד מאוד בכל לב הנפש בימי פורים הקדושים בכל שנה ושנה בשמחה שאין לה קץ. עד שאזכה על ידי השמחה והקדושה של פורים להמשיך עלי ועל כל ישראל הקדושה והטהרה הנמשכת מהפרה האדומה שמתארת מטומאת מת. אשר ציווית עלינו לעסוק בקריאת הפרשה הזאת של פרה אדומה אחר פורים. וגילית עלינו שעל ידי פורים זוכים לטהרת הפרה אדומה למען נזכה להיות טהורים לקבל קדושת הקורבן פסח בזמנו. ריבונו של עולם, אתה יודע שבעצם ירידתנו נפילתנו בעומק הגלות המר הזה. ועצם ריבוי צרות הנפש שעוברים על כל אחד מישראל ועלי בפרטיות. ועצם ריבוי המצולות ים השוטפים עליי ורודפים אותי מאוד מאוד מכל הצדדים. ובצרה גדולה אני מאוד מאוד בלי שיעור וערך, ואין יודע שום פתח תקווה לתקן ולהינצל מכל זה. הן על כל אלה אני צריך עתה ניסים נפלאים וישועות גדולות ונוראות, כאשר עשית עם כלל ישראל לדורות עולם. ניסים נפלאים ונוראים אשר לא היו כמותם. בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן הרשע יימח שמו וזכרו וכו'. אשר נס זה של פורים גדול מכל הניסים שעשית עמנו מעולם, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים זכרונם לברכה. וכל המועדים יהיו בטלים, בימי הפורים לא נבטלים. ובתחילה יהיו כל ההתחלות מפסלח, כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, ועכשיו וכו'. ריבונו של עולם, מרד עלמא כולה. אדון הנפלאות מצמיח לשבועות, אתה יודע האמת שכל הניסים והנפלאות שעשית עמנו ביציאת מצרים ובמלחמת עמלק, בימי משה ובימי מרדכי ואסתר, וכל הניסים והנפלאות שעשית עמנו בימי חנוכה בכל דור ודור. עיקר הנס והישועה הוא ישועת הנפש. כי עיקר הקנאה והשנאה של כל צרינו ורודפנו בגשמיות וברוחניות, הוא רק על אשר אנו מאמינים בך, אדוני אלוהינו, משתוקקים ללך בדרכיך הקדושים ולקיים מצוותיך הנוראות, ולגלות ולפרסם אמיתת תמונת אלוהותך והשגחתך וממשלתך בעולם. אשר בשביל זה לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ועל כן ניכר הנץ והישועה מכל הצרות, ומה שאתה מקנא קנאתך, ואתה עושה ניסים ונפלאות כדי לקיים התורה והמצוות, לבד יתבטלו מן העולם חס ושלום, כרצון השונאים והכופרים ימח שמם, שכולם הם מסיתרא דה המן ועמלק שמו. ועתה, מה אומר לפניך יושב מרום, ומה אספר לפניך שוכן שחקים, אם אחרי כל הניסים והנפלאות האלה. אני בעצמי רודף את עצמי יותר מכל השונאים, כי לא התגברתי נגד תאוותיי. אף גם המשכתי עליי את העצר הרע, ועשיתי מה שעשיתי, אז אשר הבאתי עצמי בידיים בצרות האלה צרות נפשי, אשר הם קשים ומרים מכל הצרות, כי אין צרה כצרות הנפש, כי זהו הרחמנות הגדול מכל הרחמנות להוציא נפש ישראל מהבנות ופגמים. ריבונו דאלמקולה יחיד קדמון, אדוני אלוהים, אמת, אתה לבד יודע להיכן נוגעים דברי אלה. כי באמת בר אני מאיש, ולא יודע תוקף הנס אל פורים מגשמיות ורוחניות. ובפרט איך לזכות להמשיך עלי תוקף הנס והישועה הזאת. אבל אתה לבד יודע הכל, ואתה מרמז עם רחוק להתקרב אליך בכל עת, בכמה מיני התנוצצות ורמזים רבים בלי שיעור. ואני בעוצם קשיות עורפי עדיין לא שבתי מטעותי. אבל זאת נחמתי בעוני אמר, מה שעדיין אני מתעקש עוד לדבר דיבורים כאלה לפניך, ולצפצף אמרתי מעפר אליך, ולצפות עדיין לרחמיך וישועתך. ריבונו של עולם, אתה לבד יודע תוקף הנס שהיה אז ואסתר, שזכו לנצח מלחמת המן עמלק ולמחות שמם וזכרם מן העולם. ואיך זכו להמשיך על ידי זערה נפלאה וישועה נוראה בכל דור ודור? ואיך עתה כל חיותנו ותקוותנו לצאת מגלותנו בגוף ונפש, ורק על ידי תוקף הנס הזה? כי אנו עומדים ומצפים לישועתך, כאשר עזרתם אז להכניע ולשבר קליפת המן המלק, לעקור ולבטל ולהכניע זוהמתו הגדולה ולגלות אמונת השגחתך בעולם. ולחזור ולקיים ולקבל מחדש קדושת תורתך הקדושה. כן, תעמוד בעזרתנו סלע בכל דור ודור. עד אשר תנצח המלחמה בשלמות, למחות זכר עמלק לגמרי, ולהעביר רוח אטומה מן הארץ, ולהשיבנו אליך באמת, ולהוציאנו מגלותנו המר מהרה. על כן באתי לפניך, אדון הנפלאות, שתשים לבך לגודל צרות נפשנו, ותביט בעוניינו ועמלנו. ואל תביט במעללנו. ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים של פורים, באופן שתסבב סיבות לטובה שנזכה לשוב אליך בחיינו, חי שקל מהרה, ולא נשוב עוד לחיסלה. ריבונו של עולם, מחיה מתים, אלוהים חיים ומלך עולם. רחם עלינו ואחיינו וקיימנו וקדשינו וטהרנו מטומאת מת שהיא אבי אבות הטומאה שהם הרהורי ניוף שהתגברו והתפשטו בעולם מאוד עד אשר טבענו ביבן מצולע ואין מעמד באנו במעמקי מים ושיבולת שטפטנו זכנו בכוח קדושת מצוות פורים שנזכה לקבל ולהמשיך עלינו קדושת וטהרת הפרה אדומה תמימה לתארנו באמת מטומאת מת בעולם הזה ובעולם הבא. ואזכה על ידי זה לקבל חג הפסח הקדוש, זמן חירותנו, בקדושה גדולה ובשמחה רבה ועצומה. ותעזרנו ותושיענו ותשמרנו בהחמך רבים ממשהו חמץ ושאור. שלא ימצא בגבולנו וברשותנו משהו דמשהו שאור וחמץ כל ימי הפסח. כי גלוי וידוע לפניך ריבונו דה עלמא כלה שאי אפשר לבשר ודם בעצמו להיות נזהר ממשהו חמץ אם לא על ידי ישועתך ורחמך. רחם עלינו ברחמך רבים גואל חזק רחמן אמיתי ושומרנו והצילנו ממשהו חמץ כל ימי הפסח הקדושים. ותעזרנו ותזכנו לצאת מעבדות לחירות מיגון לשמחה מאבל ליום טוב מאפלה לאור גדול ונזכה לסדר הסדר של פסח בהתאוררות גדול ובהתלהבות נפלאה ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה שיבואו עלינו ויעירו בנו בהארה נפלאה, כל המוחין דגדלות וקטנות המרעין בפסח באור גדול ונפלא ונורא. מלא חמים עוזרנו והושיענו לקיים המצוות של פורים בקדושה ובשמחה גדולה כל כך, עד שנזכה על ידי זה להיות נזהרים באמת ממשהו חמץ בפסח. ולקיים כל המצוות הנוראות של פסח בקדושה גדולה ובשמחה נוראה ועצומה. רחם עלינו למען שמך וזקנו עתה לפעול בקשתנו ברחמים אצלך. עוזרנו והושיענו על פי התורה הזאת לשוב ולהתקרב אליך מהרה באמת. הושיענו מכוח קדושת הנס והישועה הנפלאה של פורים שנזכה להתהפך מעתה מרע לטוב. ונזכה לצאת מיגון לשמחה ומאפלה לאור גדול. עוזרנו והושיענו להתענות תענית אסתר קודם פורים בקדושה גדולה ולומר הסליחות בכוונה גדולה ולצרוק ולזרוק אליך מאוד מאוד ותפתח את לבבי שאזכה להרגיש כאב עוונותיי באמת בלבי בעוצם צרת נפשי אשר אין לשער עד שאזכה לזרוק זעקה גדולה ומרה כראוי לי לזרוק לפי ריבוי עוונותיי ופשעיי עצומים ופגמיי הגדולים והרבים מאוד עד אשר יתעוררו עלי רחמיך באמת ותמהר להושייני ולגואלני ממני בעצמי. ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור באמת ובלב שלם. אבי מלכי יוצרי ובורי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל מבחינת כבושת פורים, כאשר הימזת לנו על ידי חכמיך הקדושים. עוברני בדרך נס וישועה נפלאה ונוראה, בדרך חידוש נפלא ונוראה, באופן שאזכה מעתה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת. ואזכה להתחיל מחדש התחלה שלמה ואמיתית בכל לב הנפש בעבודתך באמת. בתורניות למדני באמת ממה להתחיל ובאיזה דרך ועצה אזכה לשוב אליך באמת. ריבונו של עולם גדול, העצה ורב העלילייה, תקנני בצה טובה מלפניך, ואושייני מרע למען שמיך באופן שאזכה מעתה לתשובה שלמה באמת כל ימי חיי. ולא אסור מעתה מרצונך ימין ושמאל. ואז ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתיך באהבה. ולקיים כל המצוות וכל הדברים שבקדושה, ולעשות כל דבר ודבר במועדו ובזמנו. והכל אעשה יפה בעיתו, בקדושה ובטהרה גדולה. ותחזקני בשמחה וכדווה תמיד, ואזכה בכוח הצדיקים האמיתיים לגרש ולבטל ממנו מכל ישראל קליפת המן עמלק ימח שמו, ולהמשיך עלי קדושת הנס והישועה של פורים. ותרחם עלינו בכל דור בדור ובכל שנה ושנה שנזכה לשמוח מאוד מאוד בימי הפורים בשמחה גדולה ובכדווה רבה ועצומה, ונזכה לקיים מצוות קריאת המגילה בקדושה ובטהרה גדולה ובשמחה רבה ועצומה. ונזכה להתבונן גודל עוצם הנס הנפלא והישועה הנוראה והעצומה הזאת ולפרסום מניסה בפני כל עם ועדה ונזכה לקיים מצוות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ומצוות סעודת פורים בשלמות גדול ובשמחה רבה ועצומה ונזכה לקיים מצוות השכרות של פורים כאשר ציוונו חכמינו זכרונם לברכה ותעזרנו ותשמרנו שלהזיק לנו השתייה והשכרות של פורים כלל לא בגוף ולא בנפש. ולא נזיק שום אדם ולא שום דבר על ידי השכרות. רק נזכה על ידי השכרות של פורים לבוא לתוך שמחה גדולה וכדבה רבה ועצומה מאוד. לתוך שמחה של פורים אשר אז מאיר הערה נפלאה ועצומה שהוא הערת מרדכי אשר אין דוגמתה בכל ימות השנה. וזכה להיות שמח בכל לב ולשמח גם אחרים, לשמח כל ישראל עמך בשמחת פורים, בחטבה רבה ועצומה מאוד מאוד. נגילה ונשמחה בשועתיך בשמחה אמיתית, באופן שיהיה לך לנחת ולרצון. ותקבל שעשועים גדולים משתייתנו ושמחותינו בפורים הקדוש. ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה להנס הגדול והישועה הנפלאה של פורים, להכניע ולגרש ולעקור ולבטל מאיתנו קליפת המן עמלק וזוהמתו הגדולה, ולמחות שמו וזכרו מן העולם, ולתאר עצמנו מזוהמתו בקדושה ובטהרה גדולה, ולהמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר. ונזכה להמשיך שמחת פורים על כל השנה כולה, לשמוח תמיד בך בשמחה וכדבר בה באמת. ועליה זה נזכה לקדושת וטהרת הפרה האדומה ולקדושת פסח באמת, ונזכה להיות בשמחה תמיד. וקוים בנו מקרא שכתוב, כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו. יהיו לרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגועלי.